Atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă să aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la început, pentru că eram cu voi. Acum mă duc la cel ce mă trimesc, și nimeni din voi nu mă întreabă, unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inimă. Totuși, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc. Căci dacă nu mă duc eu...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 Dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.